Припустимо, Бінго має рацію, і обід справді буде шедевром кулінарного мистецтва. Але що з того, які кулінарні шедеври будуть у меню, якщо тебе спустять зі сходів ще до того, як ти стигнеш з'їсти суп? Однак слово вустерів святе, непорушне і таке інше. І наступного дня рівно о першій годині 30 хвилин я невпевнено піднявся сходами ганку будинку номер 16 на Паунсбі-Гаденс і подзвонив. А за півхвилини я вже стояв у вітальні і тиснув руку найтовстішій людині, яку я коли-небудь бачив. Поза всяким сумнівом, дивізом сім'ї Little було різноманітність. Скільки я пам'ятаю бінго – він завжди був високим і худорлявим, тільки шкіра та кістки. Натомість його дядько зумів підняти середню вагу членів сім'ї до рівня, що значно перевищує норму. Коли ми обмінялися рукостисканням, моя рука буквально потонула в його долоні. і Я серйозно занепокоївся, чи вдасться її витягти без спеціального водолазного спорядження. «Містер Вустер, я щасливий, я задоволений, велика честь!» «Я зрозумів, що Бінго з якоюсь таємною метою розхвалив мене понадміру. «Ну що ви?» – збентежився я. Товстун відступив на крок, як і раніше не випускаючи моєї руки. «Ви такі молоді і вже стільки встигли зробити!» «Я був абсолютно збитий з пантелику». У нашій сім'ї це насамперед стосується тітки Агати, яка ганьбить мене від самого народження. Заведено вважати, що я повний нуль, що даремно розтратив життя, і що відтоді, як у першому класі я здобув нагороду за найкращий гербарій польових квітів, я не зробив нічого, щоб вписати своє ім'я на скрижалі слави. «Імовірно, він мене з кимось переплутав», – вирішив я. Але тут у холі задзвонив телефон. Зайшла покоївка і сказала, що мене кличуть до телефону. Я пішов, узяв слухавку і почув голос Бінго. «Привіт», – сказав він. «Прибув? Молодець. Я знав, що на тебе можна покластися. Послухай, старий, дядько дуже тобі зрадів». «Просто шаленіє від щастя. Нічого не розумію». «Усе йде як треба». Я дзвоню, щоб тобі пояснити. Річ у тім, друже, що я сказав йому, ніби ти автор книжок, який я йому читав. Чи ти не проти? Що? Я сказав, що Розі Бенкс – твій літературний псевдонім, тому що ти дуже скромна та сором'язлива людина і не хочеш, щоб на обкладинці стояло твоє ім'я. Тепер він тебе послухається, буде слухати кожне твоє слово. блискуча ідея чи не так? Думаю, навіть сам Дживс не зумів би придумати нічого кращого. Тож, давай, друже, піднатужся гарненько. І головне, пам'ятай, що він має додати мені утримання. Коли я одружуся, я не зможу прожити на ту суму, яку зараз від нього отримую. Якщо передбачається, що у фінальних кадрах фільму я тримаю свою наречену в обіймах, утримання має бути принаймні подвоєне. Загалом, ти все зрозумів. Щасливо! І він повісив слухавку. У цю мить пролунав гонг, і привітний господар затопав униз сходами з таким гуркотом, наче в підвал зсипали тонну вугілля. Згадуючи про цей обід, я завжди переживаю гіркоту і жаль такий бенкет випадає на долю простого смертного раз у житті, а я виявився не в змозі його гідно оцінити. Підсвідомо я розумів, що це видатний витвер кулінарного мистецтва, але так нервував через становище, у яке потрапив із ласки Бінго, що не міг відчути його до кінця. З таким же успіхом я міг жувати осикову тирцу. Старий Літл з місця в кар'єр заговорив про літературу. «Мій племінник, ймовірно, розповідав вам, що я останнім часом прочитав багато ваших книжок» почав він. «Так, він про це згадував. Ну і е, як вам мої опуси і покуси?» Він подивився на мене з неприхованим благоговінням. «Мушу зізнатися, містере Вустер, коли племінник читав мені в голос ваші романи, сльози раз у раз наверталися мені на очі. Я вражений, що така молода людина, як ви...»